رحیم باب الاسراء بالجنازه اے جنازه زرزورون لابو حور رضي الله تعالی عنہ روایت چې نبی صلی الله علیه و علی وسلم قال فرماییده یی سریعو بالجنازه ته جنازی پهورو کی تلوار کوي پهته کو سوالې هتن کوی تُقَدِّمُونَ میتیک فیرون تو خديمونونهلی نو خیر د چانې کوی ته س دغې تاله بخلی نولیدي د جننت د اثال کړی وته کو سواذاې کوږدی نه لاوه خبرئ په شرون نو دا معیت یو ل شر دی ته دوونه هوقا کوم چې کېدې د خپلو سوټونونه اوګونه په تفکولی ډیوجنا د مړی په د فن کې تلوار په کار دا خبرې پررسمونو کې د ژفل لاانې نه دی راغلی یا دا سوچکل جره ک دا دی وښېکوو ژنا د بړیره شي د دوره للي خلق بر او رسیدي د ګرک پزرګونو لکه نو خلک زیات شي فوجیتان د پیغمبر سنت پاتیشو نو خیر پاس کړي پسند نا ته کړي بس چې دمرا وحی صارور دي چې قبر تیار ني کفانه راړو غسل ني او ادهش راړو په کلار کلار ندي دیوژن با دي جنازو کې با دي خلک आवाज کې پکالا راو پکالا را نو دا د سنتو د میساج نه خلاف خبر را تاسو لپاره شیا حدیثو کې صحابي روان او جنازي ولا پرروت لغور پس کور ورو چتاک وی ویچاغ شغز ای سنت دی د نبی رې اسلام افقه لګری چې د تیز باندې چې کټو په نوای چې تم نه نور څه باقی به با قدم تیساله متفق علیہ و فی رواۃ مسلم فخير تقدمونها علیہ ذی الیھے بذ علیہ لفظ راغلے بدیره 파رے درت دا, دا روایت ذکر وانبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ اذا او دیعت الجنازتو کلچکی خودیشی جنازا فاحتملہ الرجالو پورته دیلر سڑی علا ناقم پخبلو سٹنو فا انکانت صالحتن کنا میت نیکوی قالت دے وئی خومنگ او رونا او پدیم ایمان دی چھو دے دا سے وئی قد دیمونی ماروان دے دربو <coughs> دا خبری دی کوي و انکانت غیرره سوالی او که دا نیک نووي قالت لاهلی هاای خپله هلته یاويله ها آ ته با د د لره نه تذهبونه به چرته بوځ تاسو دی او سوتهه او یاز د د کلو ششيله انسان مګر انسان ناوري ولو سمع الانسان لصعقا اكن انسان دا خبري و اوري دین نو دیو وی شي رواه البخاري باب